Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms när Radio på 88 MHz Detta program sänds första gången lördagen den 29 januari 2011 klockan 14.00 Med repriser dels på söndag klockan 09.00 och på torsdag klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström och idag tänkte jag börja med att uppehålla mig vid Riksdagsdebatten om extremism Och jag ser det som ett stort steg framåt Att vårt parti initierat en riksdagsdebatt Och eh, när då vår partiledare får inleda den här debatten Den visades i sin helhet i Sveriges television Och visserligen så krävdes att man utökade debatten Från att behandla enbart islamism Till att behandla våldsbejakande extremism rent allmänt men i alla fall. Från övriga partier utan Folkpartiet försökte man jämställa den islamistiska extremismen med annan extremism. Både från höger och vänster. Folkpartiets linje låg ganska nära SDs. Men vi har ju noterat tidigare att det har visat sig att det är mest prat utan egentlig vilja att stå för vad man har sagt. Ja, man hör ofta samhällets toppar prata om att man kan inte jämföra äpplen med päron. Och det är för övrigt ett mycket fånigt uttryck tycker jag. I dagens debatt så kunde man konstaterade då att det snarare var kanoner och ärtbössor det var frågan om. Man kan ju knappast jämföra högerextremister som välter bokbord och vänsterextremister som kastar ägg, inte ens ruttna, med självmordsbombare. Och det var just vad övriga partier... Alla övriga partier då, utom Folkpartiet försökte sig på. Men det har jag ju redan nämnt. Uh, Beatriz Ask, hon kritiserade SD för att vi inte i EU-nämnden har lagt oss på en EU-vänlig linje. Men internationellt samarbete mot terrorism, det går ju att ha utan att krypa för EU-etablissemanget. Jag tänkte ta en del från debatten och uh, då har jag plockat fram DN.se- och det står bland annat så här, och han, det vill säga Jimmy Åkesson, menar att dådet, terrorattacken i det centrala Stockholm, satt fokus på hur vi ska arbeta förebyggande mot islamistisk terror. Tyvärr har debatten hittills präglas av en rädsla. En rädsla att säga fel saker. Han säger ytterligare bland annat så här. Islamismen som attityd är det stora hotet. Åkesson håller inte med om den goda beredskapen. Han ifrågasätter att CEPO skulle ha koll. Det är en märklig slump att CEPO inte skulle ha koll på just den som genomförde självmordsattacken. Sen har jag tittat på aftomladet.se och jag tar några rader därifrån också. Vi kan slå fast att vi i Sverige, möjligen till mångas förvåning, inte är förskonade från den islamistiska terrorn, säger Jimmy Åkesson. Han säger att Sveriges arbete mot islamistisk terror är eftersatt och säger att det exempelvis i vårt land är tillåtet att delta i träningsläger i syfte att lära sig begå terrordåd. Jag tycker det är dags att vi täpper till det hålet i svensk lagstiftning. Han talar om en beröringsångest vad gäller islamistisk extremism i Sverige. Det sägs att sådana här handlingar inte har något med islam att göra och det är inte så lite naivt. Åkesson säger att han vill undersöka hur stort stödet för islamistiska attityder är bland ungdomar. Det är i första hand islamismen som politisk ideologi som ska kartläggas. Ytterligare från Aftonbladet han, Asimi Åkesson tar upp att många som tagit upp våldsbejakande extremism på en mer generell Plan. man ska inte likställa dem det blir mycket märkligt säger han och menar att man inte kan jämföra veganer i Norrland med jihadister från Mellanöstern det saknas en grundläggande förståelse för detta säger han och uppger att han tycker det är mer skrämmande än terrordådet på Drottninggatan i december han säger att vi behöver skärp lagstiftning en nationell handlingsplan och kartläggning av extremisterna. Åkesson säger ytterligare så här då. Det är inte så att sociala faktorer är huvudförklaringen. Och det var någonting som särskilt de rödgröna hävdade. Och han talar då om vilka som riskerar att engagera sig i våldsbejakande extrema grupperingar. Det är människor som ofta är högutbildade och tillhör det högre samhällsskiktet i det landet de kommer ifrån. Ja, Jimmie Åkesson han avslutar då att tacka för en debatt som, citat, tyvärr blev alldeles för kort. <hör> Sen har jag hittat några kommentarer när det gäller den här debatten från svd.se. Och där börjar jag då med Göran Greider, chefredaktör för tidningen Dala-Demokraten och vänsterdebattör står det. Jag skulle påstå att han är ganska så extrem vänsterdebatör. På frågan, vem tycker du vinner på att debatten hölls, så svarar han, i grunden var det SD. De var en viktig fråga, som någon sa, en sträng på gitarren som de vill slå an på hela tiden. Men jag tror nog många tittare fick en känsla av att det inte lyckades få till stånd något. Så debatten kan ha bidragit till att försvaga deras sak. Och jag ser det mest som en förhoppning som jag då inte tror kommer att förverkligas. Sen har vi Heidi Avelan, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet. På frågan då, vem tycker du vinner på att debatten hölls? Så svarar hon så här, det beror på vem man betraktar som sin målgrupp. Jag tror att Sverigedemokraterna vinner inför sina väljare, sina sympatisörer. Både genom att ta initiativ till debatten och genom det som sägs där. En annan fråga med tanke på ämnet Hur skiljer sig den här debatten Från andra riksdagsdebatter Det skiljer sig på ett väldigt markant sätt För första gången så var SD I en debatt i Sveriges riksdag Där det var deras fråga Där det verkligen ville något Det var deras initiativ Och de pratade för sin egen publik Och SD hade en helt egen syn På problematiken Skriver hon lite längre ner Sen har vi Kanske mest intressanta, Per Gudmundsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. Då på frågan, vem tycker du vinner på att debatten hölls så svarar han Alla vi som tycker att islamistisk terror är ett problem vinner naturligtvis på att våra politiker tvingas att brottas med åtföljande problemställningar. Och på frågan, vem tycker du vann debatten svarar han Jimmy Åkesson som alla... Andra naturligen måste förhålla sig till, var debattens vinnare. Folkpartiets Johan Persson klarar sig hyggligt eftersom han inte försökte relativisera eller bortförklara problemet. Och avslutningsvis på frågan då, var det något speciellt under debatten som du reagerar på? Då svarar han så här, det är plågsamt att se hur Jimmy Åkesson kan springa i cirklar runt om andra. Han har bättre påläst och säger dessutom det uppenbara. Islamistisk terrorism är ett hot som bör granskas mer. De andra partiernas företrädare bottnar sällan i frågeställningen utan slösar bort tiden med att försöka relativisera och förringa problemen. Det är ett löjligt spel. Om Jimmy Åkesson säger att ett plus ett är två, måste de andra säga tre för att slippa vara överens med Sverigedemokraterna. Ja, så långt riksdagsdebatten och då är det dags för lite musik. Och idag blir det enbart Alice Papps och jag har som första låt valt en av mina favoriter med henne. Det är Jag har en liten radiola, inspelad 1939. Och här i Radio SD censurerar vi inte Karlsson verk? Ja, ni lyssnar till Radio SD. Inför riksdagsdebatten om extremism så fick partiet in en debatt artikel i Dagens Nyheter signerad Jimmy Åkesson detta är ytterligare tecken på hur starkt vi har kommit fram i media efter valet och så här lyder början av ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna på den debatt skriver idag Jimmy Åkesson om Sverigedemokraternas syn på debatten kring islamistisk terrorism och vad som kan göras för att få kunskap om och för att begränsa terrorverksamhet Åkeslång föreslår i artikeln att dagens antiterrorlagstiftning ska ses över och att åtgärder vidtals för att massa kunna få en bild av hur pass utbädda islamistiska attityder är i samhället. Och jag hittar den här artikeln på DN.se. Innehållet är väl inte så sensationellt så jag nöjer mig med ingressen. Däremot tycker jag att det intressanta är att den faktiskt publicerats. Rubriken den lyder Dags studera islamistiska attityder bland ungdomar och då ingressen. Jimmy Åkesson, regeringen måste skärpa lagen mot islamistisk terror och undersöka utbredningen av islamistiska attityder i det svenska samhället. Sverige behöver en nationell handlingsplan mot islamistisk terror. Likaså är det hög tid att regeringen täpper till lagstiftningen så att det blir olagligt att resa utomlands för att delta i träningsläger i terrorgruppers regi. Det är vidare ett stort problem att vi idag inte vet hur utbredda islamistiska attityder är i det svenska samhället. Trots det uppskruvade tonläget i debatten hoppas jag att regeringen vågar ta ett initiativ för att undersöka attityden med ungdomar. Jag är duktiga på att forska om nazismen men i det här fallet tycks alla lida av någon slags beröringsångest, skriver Jimmy Åkesson. Ja, och nu till ytterligare en debatt i veckan, också den med Jimmy Åkesson. Det var i måndags som en så kallad samtalskväll med Sverigedemokraterna hölls i Engelbrekskyrkan. Rubriken för samtalet var Vi och dem, innanför eller utanför. Och deltagare förutom Åkesson var biskopen i Stockholmsstift Eva Brunne och DN-journalisten Marseille Saremba. På stiftets hemsida kunde man läsa följande av Santa Katarina-stiftelsens direktor Madeleine Ålstedt. Incitamentet till denna samtalskväll är den artikel som Marsej Saremba skriver DN med rubriken Pestflaggan är fel metod mot SD. Nu vill vi få ett samtal kring reaktionerna på Sverigedemokraternas inträde i riksdagen och frågan om människosyn och alla människors lika värde säger alltså Madeleine Olstedt Hon inledde med bland annat det kända citat som tillskrivits Voltaire om åsikter och rätten att framföra dem Marseille Saremba upprepade vad han skrivit att reaktionerna på riksdagsinträdet oroade honom mer än inträdet i sig. Sen tog han tillfället i akt att tillskriva partiets representanter åsikter vi inte har och som han ogillar. Han var mån om att i detta sammanhang framföra att partiets åsikter skiljer sig från dess väljares. Ja, han har rätt så tillvida att de åsikter han pådyvlar partiet till stor del inte delas av våra väljare men enligt min uppfattning så delas de inte heller av våra representanter. Redan här i hans inledningsanförande så anser jag att han passerade gränsen för åtminstone att jag ska kunna ta honom på fullt allvar. Åkesson han bemötte Sarembas konstigheter på ett bra sätt och framförde även att politik handlar om att prioritera hur de gemensamma resurserna ska användas. Rio och de är en realitet i politiken som vi måste förhålla oss till. Allt annat är hyckleri, menade han. De som kommer hit kan bli en del av gemenskapen, men man måste vilja. Och jag skulle vilja tillägga, och anstränga sig. Åkesson tog också upp att många vanliga människor fortfarande inte vågar tala om det här öppet. Alltså problem med invandringspolitiken. Och att det är ett gigantiskt demokratiskt problem om vi inte vågar tala om det här utan rädsla. En av de kanske allra största utmaningar vi har stått inför. Han tog också upp multikulturalismen och varnar för den som någonting som splittrar och som leder till missförhållanden som vi nu kan se i Sverige med enorm segregation. Och som menar att välfärdssamhället är helt och hållet beroende av att man den här inre sammanhållningen i samhället den svenska välfärdsstaten kan inte fungera utan den här inre solidariteten tyvärr så tror jag inte att det räcker att prata om Jesus så god och snäll han var för att vi ska kunna lösa den här problematiken Brunne framförde att hennes kristna tro får politiska konsekvenser eftersom hon ansåg att Jesus stod för en radikalitet som hon dock aldrig tycker sig komma i närheten av denna syn på politik är uppenbarligen förklaringen till hennes övertramp vid gudstjänsten i samband med riksdagens öppnande. Man tog upp lite om kulturell mångfald där Åkesson menade att den svenska kulturen utvecklas genom inspiration och utbyte utifrån. Men med vad vi själva väljer att ta till oss. Den utveckling vi kan se nu är att det svenska samhället anpassas till minoritetskrav- Kanske främst muslimska. som tog också upp naiva svenska politikers inställning att helt bortse ifrån att invandra en heterogen grupp. Där vi och tanken är allt annat än främmande. Under frågestunden så kom från åhörar Håll stark kritik mot islam. Man menade att biskopen na var naiv när hon inte ville förstå farorna med den religionen. Biskopen svarade med, "Väl inte de sämsta hos de andra och jämför med det bästa hos dig själv. Här vill jag påstå faktiskt att hon har en poäng. Men jag skulle vilja tillägga att man absolut inte bör bortse från det sämsta hos andra. Och det är väl det hon och svenska kyrkan gör. Och därför framstår de som naiva. Och mer så när hon säger att hennes muslimska vänner inte står under sharia-lagar. Det här samtalet det varade i cirka två timmar och sändes i tv-kunskapskanalen. Jag kan också nämna att i Metro så fanns lite text om bild då på Brunne och Åkesson. I d.se så fanns en TT-artikel och även den med bild på Brunne och Åkesson- i kyrkastidningen så fanns en längre artikel, det var en tvåspaltare. Och även här så fanns en bild med de här båda. Och alla artiklar hade nästan samma likalydande rubriker. Åkesson och Brunne möttes igen. Och därpå så är det dags för ytterligare en Alice Babs -låt. Den förekommer i den, jag tycker, trevliga filmen Swing it, Majestern, från 1940 och medverkare där gör förutom Alice Balf, bland annat Adolf Jar och Tor Modén. Och den inspelning som kommer nu, den är avsevärt senare från 1962. Och tyvärr så måste jag väl tillägga. Ja, där är Radio SD. I mitt program i december så nämnde jag att vår tidigare medarbetare här Radio SD, Staffan Arnberg, fått sin artikel om den svenska mångkulturen, publicerad i tidskriften DSM. Nu återkommer jag till DSM, nämligen nummer 1, 2011. För där hittar jag den årliga sammanställningen över Sveriges hundra viktigaste opinionsbildare, 2010. Och jag väljer att citera en del ur artikeln. Rubriken är Borg återtar ledningen och med lite mindre stil uppstickare Åkesson på femte plats. Detta är det 37 året som DSM kan presentera vad som kommer att gälla som den officiella listan över Sveriges viktigaste opinionsbildare. Det är människor med avgörande betydelse för opinionsbildningen i Sverige och som därmed i hög grad påverkar det opinionsklimat som anger ramarna för det politiska beslutsklimatet. Listan är, liksom tidigare år, resultat av en omröstning i vilken 300 personer med profession att följa samhällsdebatten, ledarskrivande, debattredaktörer, kunnikorer och journalister i övrigt med samhällsbevakning som inriktning inbjudes att delta. Över tiden ger DSMs årliga opinionsbildarlistor en intressant spegling av opinionsmaktens förskjutningar mellan olika personer men också hur olika kategorier av opinionsbildar ökat respektive minskat sitt inflytande över opinionsbildningen och därmed det allmänna beslutsklimatet. Jag hoppar ner lite här. I kraft av världens högsta skatter är Sverige ett land där finansministern inte bara styr och ställer utan även den som har det största inflytandet när det gäller att bilda den opinion som anger ramarna för detta styrande och ställande. En rubrik här övriga partiledare tappar positioner utom Jimmy Åkesson. De senare årens omröstningar visar med stor tydlighet hur alliansens övriga partiledare successivt trängs tillbaka som viktiga opinionsbildare. Också de rödgröna partiledare har tappat positionen i årets lista över Sveriges viktigaste opinionsbildare. Jimmy Åkesson, enda partiledare som avancerar. Bara en enda av riksdagspartiernas ledare har vid årets omröstning lyckats avancera på listan över Sveriges viktigaste opinionsbildare. Det är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Ge honom en femte placering. Därmed har som den partiledare som näst efter Reinfeldt samlat flest röstpoäng. Fler än fjolårstregen Maria Wettestrand. Och då tänkte jag ta de som ligger i topp här i den här listan. 1. Anders Borg. 2. Fredrik Reinfeldt. 3. ligger Peter Wolodarski. Han är skrivent på dagens nyheter. 4. Lena Melin. ...från Aftonbladet, och på femte plats då Jimmy Åkesson, vår partiledare. Miljöpartiets Maria Wetterstrand ligger på sjätte plats. Folkpartiets Jan Björklund på sjunde plats. På åttonde plats Mona Salin, Socialdemokraterna. Sen har vi ytterligare två moderater, Nia Karl Bildt och Tia Per Schlingman. På elfte plats en känd journalist, Jan Josefsson. Och på tolfte plats har vi Konungen... På trettonde plats K.G. Bergström, även han, då journalist. Och på fjortonde plats så kommer kronprinsessan Victoria. Om vi tittar på Åkessons siffror här från tidigare. 2007 var han 66. 2008 hade han avancerat till 27. Men sen blev han 46 på följande år. Och eh, sen blev han 9, 2009. Och alltså 2010, Jimmy Åkesson på femte plats. Jag läser ytterligare något här. Tyngdpunktsförskjutning riktning ledande journalister står det. En närliggande förklaring till denna tyngdpunktsförskjutning mot ledande journalister och detta även ett valår är att våra politiker inte upplevs som vare sig särskilt profilstarka eller drivande när det gäller opinionsbildningen. Inte ens de som intar rollen som partiledare. Istället är det journalister som mer och mer kommer att sätta den så kallade agendan, liksom att ange inriktningen i vad som kommer att gälla som den fortgående opinionsbildningen. Det är en opinionsbildning som politikerna, snäst partierna, har att förhålla sig till eller rent av underordna sig. Här framgår alltså tydligt medias betydelse för opinionsbildningen. Ja, nu tänkte jag faktiskt upprepa vad jag har framfört tidigare. Och det är det att jag kan rekommendera den här tidskriften då för den som är intresserad av samhällsfrågor med lite annan syn och vinkling än de politiskt korrekta media. Jag hänvisade också till hemsidan www.dsm.nu. DSM står alltså för debatt, sanningssökande, mediakritik. Alltså www.dsm.nu. För den som är intresserad av att kanske prenumerera på tidskriften. Ja, jag har inte noterat så mycket i media om de här opinionsbildarna 2010. Jag vet inte om jag har missat det eller om det inte finns. Det kan ju vara så att Åkesson har ju gått mycket starkt framåt. Och det kanske inte är så intressant att ta upp det i våra vanliga media. Men i Metro så läste jag dock opinionsledare Borg Top. Men eh, Borg och Reinfeldt ser vi här. Statsminister Reinfeldt breddas av finansminister Borg. Finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt toppar listan över Sveriges viktigaste opinionsbildare på tidskriften DSM's lista. SS-partiledare Jimmy Åkesson har tagit sig till femte plats. S-ledaren Mona Salin ligger bara åtta och det är en tetenotis som alltså publiceras i Metro.